Mag Pro... Na mbinu za kusambaza mbegu faster ni kupitia watoto wa shule za msingi. Ambapo tunakwenda shuleni, tunachukua watoto 200 wa kuanzia darasa la mpaka la saba na kila mtoto akiwakilisha kaya moja, halafu tunawapatia mbegu kidogo kwa ajili ya kupeleka nyumbani kumpelekea mama. Mbegu kidogo maana ni pingili kama 120. Ambapo mtoto wa darasa la 4 akabeba. Akaweka baada ya shule akampelekea mama yake na zinatosha kupanda matuta moja, mbili, tatu, nne baada ya kipindi fulani kama miezi mitatu hiyo msimu mmoja yule mama anavuna anarujesha mkopo yani mara mbili ya kiasi alichokipata hizi ni pingili ishirini zinatosha matuta sita ya mita anarejesha pingili mbili arobaini zile pingili mbili arobaini wanapewa kaya zingine mbili na wao wanakwenda kupanda kama huyo wa kwanza na yeye anarejesha mara mbili ya kiasi alichopata